En villagata i Näsby Park i Stockholm. Det är så tyst här. Det enda som hörs är ljudet från sånt som byggs nytt, byggs om, schaktas bort, sågas i tu. Här och där står byggsäckar och containrar. Ett kök ligger nerknackat i sina beståndsdelar. En toalettstol har burits ut för att transporteras bort. Vid ett hus står en bil från en städfirma parkerad. Där in i huset städar någon just nu. Och genom fönstret ser en man med fannen full av smutstvätt. Tjena! Jag skulle vara hemma och jobba. Och sen när jag glömde bort att det blev bidrag. Att de bygger upp. Och jag upp tvätten, allting, och allt fixa och skulle programmera. Uh, han heter Per Nyqvist. Han har fru och tre barn och jobbar som systemutvecklare. Och Han utstrålar stress och någon slags mild panik när han öppnar dörren och lägger ifrån sig högen med smutstvätt. Vi bytte städa. Jag skulle egentligen sitta hemma och jobba. Men så kom städfirman och jag var tvungen att börja röja för att de ska kunna städa, säger han. Och så kommer du och ringer på och vill fråga mig om städning. Vilken konstig slump. Varför jag anlitar städare? För att överleva. Så det som driver är ju egentligen tritsen och barnens möjlighet att existera i hemmet. Och vår, våran också möjlighet att existera i hemmet. Innan då, hur levde ni då? Då levde vi som vi lever idag men då städar man själv. Så hur såg det ut då? Vad... Ja, det ser ut som ett dag fast det var en mer bråk jag tänkte, om vem som städar och vem som gör vad. Och känslan av att någon gör något åt en som man egentligen om man är frisk kan göra själv? Inga problem. Hela samhället bygger det. Hur då? Alla tjänster vi köper. Det är, från, det är ju alldeles otroligt löjligt att säga att det här är något speciellt. Det är ju en gammal, liksom, nu blir det lite parti, partipolitisk men socialistisk skitsnack. Därför att vi har köpt tjänster sedan Hedenhös. Det här är bara en fråga om att liksom, man tror att det, det är någon som eh, jobbar som är slav en slavåt, Det handlar inte alls om det. Det handlar om att man avledar varandra. Oavsett om man jobbar på bank eller om man jobbar på en buss eller om man jobbar i hemmet. Så handlar det om att man hjälper varandra mot en betalning. Är det en son hemma då? Det är jag. Han är där inne. Hej. Hej, gubben. Jag tar lite lunch till dig. Jag måste upp till dig. dig. Vadå då, då? För att jag städar idag. Det gör många. ingenting. Ja, ja, du kan få komma. Där i dörren står Per Nyqvists mamma, ja, Margareta Uddenberg Nykvist, med en matlåda till sin son. Igår, han hade jobbat och jobbat. Och så ja, du är på hela dagen och då tänkte att nu ska jag vara lite snäll. Så nu gick jag ner i lunchdagen och nu får hon äta den upp på mig istället. Och nu när hon ändå är här, tänkte hon passa på att beställa städning. Vi så här. du kan få ett kortet från mig så kan du ringa så får jag titta på prislistan. Kom, kom, kom. I timmen hon frågade. Ja, jag har en trerumslägenhet där uppe ja. på en ja, Vi brukar räkna ett fastbrit på varje objekt så att säga. Ja, jag, jag, vi kommer först att titta, och döma hur mycket som ska göras och sådär. Ja. Så får vi ett pris på det hela. Ja, och sen var fjortonde dagen eller i nio månader. Ja, det är ju som du själv önskar och. Ja, vad bra. Ja, men vad bra. Vad är som gör att du just nu bestämmer dig för att nu är det dags att köpa städhjälp? Jo, men jag... jag är 73 år och jag har städat jättehus hela mitt liv. Och jag har högt blodtryck. Och jag tänkte att jag skulle undan det med idé få lite hjälp på gamla dagar. Fem gärna till. Det är en myt att, att, att alla har det så himla bra ställt i Sverige. Det beror ju helt enkelt på var man bor. Alltså skulle vi ha sämre ställt då skulle vi bo längre utanför Stockholm. Alltså i mycket billigare, billigare, billigare, billigare område. Men om vi tittar på vår situation. Vi åker inte iväg på långa resor. För vi har inte råd med det. Därför att våra pengar går till vårt hem. Och sen så har vi köpt oss den tjänsten nu här genom ruttadraget För att huset oss tjänster. Så så ser det ut. Så, så skulle vi gå runt i det här området. Tvärsnittet är människor som precis klarar att få det att gå runt. Men sen kan, det är det ingen synd om oss, för vi bor skitbra. Mm. Mm. Nej, nej, och sen har jag en dotter i Italien också. Hon har gjort karriär där och har varit chef för Exportrådet och Stora filmer. Hon har två barn. Och för henne har det varit helt naturligt att ha hem hjälp i hem, alltså ha hjälp med slänningstrykning och sånt. Och äh, hennes, äh, ja, hennes mans pappa sa. Att, för jag berättade att i Sverige får kvinnorna trots att de jobbar heltid och så får du städa på lördagar och söndagar och, och då sa han bara, impossibel! Det, han, han det, var, det, det var bara inte att tänka på att man skulle kunna ha ett heltidsjobb som kvinna och inte ha hjälp i hemmet. Pelle, kommer du? Men det, vi... vi vill inte tränga ut det på något sätt Nej då? men han säger ju att han ska upp till mig Ja okej okay, okej okay. ja, ja. Men då måste han ju komma, man får ju köra upp honom för jag har bilen Okej okay. Men morsan jag måste knäga ja. er, jag, jag, jag, jag blir skjuten om ett, jag inte ja, klarar mig det. Nej, ja Nu blåser ut tillväg in hästlöv i, i hallen här, men det, de kommer väl då att... Ja, det, de har inte kommit om det blåser in ännu fler höstlöv i Per Nyqvists hall. Men om två och en halv timme kommer löven vara bortstädade. Hela huset på 170 kvadratmeter kommer vara dammtorkat, dammsugat och våttorkat. Jag promenerar vidare. På parkvägen träffar jag Anette och Anna. De är mammalediga och har varsin sovande bebis i barnvagnen. Man har ju inte så mycket tid med varandra nu när man har barn. Så att ibland känns det som att det går väldigt mycket tid åt att just städa och plocka och tvätta och hålla på. Och då kan det vara skönt att ha någon som kommer och gör det där en gång i månaden. För man får lite extra tid. Så det kan vara skönt. Det är väl mest det här med tiden tror jag faktiskt. Och sen att det kan vara ett, en, någonting som man tjafsar om lite ibland i förhållanden tror jag. Just vem som ska städa och jag gjorde det sist och hit och min man kände, han tyckte i alla fall att vi verkligen skulle ha det, så jag var lite emot att börja. Men sen när vi väl äh, anlitades där stället så, så tyckte jag det var väldigt skönt också. Min ska heter Tania och hon kommer på varannan tisdag och jag vet inte var hon kommer ifrån. Min kommer från Polen och kommer varannan torsdag och, kom, och heter Sofia fast hon kan lite svenska fast hon bryter på polska. Jag går på Slottsvägen i Täby och några barn från en skola i närheten är på väg till biblioteket. Jag frågar, vem städar hemma hos er? Och får nästan samma svar av alla. Eh, mest var en städerska. Hon är där när jag är i skolan. Vad heter er städerska eh, Hon heter Ledise. Hon kommer från ett bolag där de kommer från ett annat land. Hon heter Ulla och kommer från Fålen. Och hon kommer halv tio på lördagar. Vad är hon då? Um, hon heter, jag kommer inte ihåg. Hon är från ett annat land så det är ganska svårt. Du då? Nu har vi en som kommer från Polen. Som är jättekonstig. Som är rätt så snäll. Och för, först hade vi en som kom från något konstigt land. Och alltid härmade mig när jag eh, försökte kolla om någon var hemma. Ni jag eh, tänkte ropa för att kolla om mamma var hemma till exempel. Eh, så härmade hon mig alltid. Hur är måndag idag då? då. Och jag ropade att mamma är du hemma? Och så är hemma? <här> <här> och sen hade jag emellan det som inte minns så mycket av. Jag sitter på Nockebybanan på väg mot Äppelviken och Ålsten i Bromma i Stockholm. Jag ser mig omkring i vagnen och jag ser direkt vem eller vilka som ska hem till folk och städa. Varför ser jag det direkt? För att de inte har samma slags kläder, inte samma slags frisyr eller hår. Det syns direkt att ingenting är samma. Jag går efter en kvinna. När hon har klivit av tänder hon en cigarett och går med snabba steg upp för några trappor. Sen är hon framme. Ingen är hemma. Hon har nyckeln i handväskan. Det här känns dumt. Vad ska jag fråga? Jag stör dig lite igen. Pratar du lite svenska? Nej. Nej. Nej? Så du bor inte där? Nej. Städar? Ja. <här> Pratar du... Vilken Polska. Polska pratar du? Polska. Jag heter Randy. Vad heter du? Elisabeth. Elisabeth? Mm. Ja. Hur många timmar tar du att städa? Aj, aj, Två aj. timmar. Four hours today. Mm. Ja. Det här hör egentligen inte hit. Men i huset som hon städar bor en familj med en inkomst på 7,5 miljoner kronor om året. Och jag läser i lokaltidningen mitt i Bromma- att de nyligen köpte huset för 17 miljoner kronor. I gamla nummer av tidningen kan jag läsa- att de sålde sitt förra hus för 12 miljoner kronor. Ett hus som de tre år tidigare köpt för 9 miljoner kronor. Det är en värdeökning på en miljon per år. Vad är det för pengar? Var kommer de ifrån? Det är sånt jag tänker på när jag går vidare- Korsar Nockebybanan spår och går ner mot vattnet där villorna kostar ännu mer. På vägen dit ser jag alla pågående byggprojekt. Hantverkarbilarna som står parkerade, ofta med polska nummerplåtar. Någon gör om en slänt i trädgården. Någon lägger ny asfalt framför garaget. Den gamla ligger travad i fyrkanter. Det ser ut som bitar av sån där seg kolakaka. Bakom en häck hörs röster. Där bygger någon en pool. Men det ser jag inte för jag kommer närmare. En bil svänger in vid husets snabbt emot. Och en kvinna stiger ur med massor av kassar. Köper du någon städhjälp, frågar jag. Nej, men vi har Sara som hjälper oss med trädgården, säger kvinnan. Sara kom till oss i början för att ha här är extremt dött på sommaren höjda. Om man ser om man har varit på semester så syns det verkligen om, om det inte bor någon. Man ser på vilka hus folk är hemma och inte hemma i. Så det tog jag in henne från början. För jag tänkte att om man ändå får så mycket betalt så kostar det inte så mycket att ha hjälp. Så hon var med och hjälpte till att klippa gräser när inte jag inte var där. Sen har vi haft hjälp med vi har lagt nytt tak, och där har vi använt allt rotavdrag som man kan använda till det. Så vi har använt allt. Jag tror allt man får använda. Renoverat upp alla de pengar man kan få hjälp till att spendera. Typ. Hur mycket har ni renoverat för ungefär då? Totalt här. Uh, jag skulle tro att här har vi nog renoverat för kanske en och en halv miljon. Jag tro. Hur stort är det? Kvadratmeter. Det är kanske 300 nått plus 120 nått. Så det är stort. Är det lagom för er? Det är för stort, men det känns jätteskönt. Varför bor ni i ett för stort hus? Nej, men inte det. Alltså, vi, jag har haft chansen att vi kan bo så här stort. Och jag tycker det är skönt att bo så här stort. Men jag behöver inte den här platsen, men det känns skönt. Mm. Beskriv den där känslan då, att det känns skönt. Nej, men alltså man behöver inte inreda så att allting måste vara praktiskt och allting du måste ha. Här sover man, här gör man det här. Här, liksom, här kan du ha ett rum där man bara kan sitta och läsa eller kolletera eller vad man vill. Det känns lyxigt att kunna... och inte behöva inreda all rummen, jättepraktiskt. Var bodde du innan då? Tränar och meter härifrån. På andra sidan, sidan. Nockelbybanan? Ja. Varför flyttar du 300 meter? För jag tycker det är ett fantastiskt hus med fantastiskt läge. Oh. Med en pool har ni? Använder du den? Ja. Det har också rotat något gott sedan. länge. Och bygger den. Hade du längtat efter en pool? Ja, jag tycker det är en sån här grej som man har drömt om. Och nu hade jag möjligheten för att bygga en pool så därför gjorde vi det. Vägen ner mot vattnet heter Per Albins väg. Och några hundra meter härifrån, i de berömda vita funkisradhusen från början av 30-talet, bodde Per Albin Hanson. Han som myntat begreppet folkhemmet, husen kallas Per Albinhusen, och i ett av husen städar just nu en ung kvinna från Rwanda. Hon har hängt upp mattorna på trappräcket utanför. Kvar i Rwanda är hennes sexåriga dotter. Det är fattigdom som tvingat kvinnan som städar och lämnar Rwanda. När hon tjänat ihop tillräckligt med pengar tänker hon återvända och kanske bygga ett hus för pengarna. Jag knackar på och ställer frågor om jobbet och vad hon tjänar. Hej. Rand heter jag. Kommer från radion. Hur many times a week gör du det? bye bye. Mina frågor gör henne rädd. Så nu, några dagar senare, när jag försöker få tag i henne via firman hon jobbar för, så vill hon inte träffa mig. Jag känner mig dum för att jag har skrämt henne. Allt är ju i sin ordning. Jobbet är vitt. Lönen är som den ska, helt enligt kollektivavtalet. Hon tjänar 112 kronor i timmen och får ut mellan 13 000 och 15 000 kronor i månaden efter skatt. Jag Varför hör jag den här sången in i huvudet? Jag är främling. Jag är en pilgrim. Blott en afton bor jag här. Vem är främlingen? Vem är pilgrimmen? Är det polackerna bakom häcken som knackar stenarna på plats runt polen? Är det den unga kvinnan från Rwanda som rest så långt för att komma hit och som sköter sitt jobb prickfritt och längtar efter sin dotter? Är det kanske kvinnan i det stora huset med den vackra utsikten? Är det Elisabeth som städar varje fredag i fyra timmar i huset som kostar 17 miljoner? Hur trivs hon med sitt jobb förresten, Elisabeth? Jag ringer fråga. Jo då, säger Elisabeth. Jag får ut mellan 14 000 och 15 000 kronor i månaden. Jag har hört att man får mer på svenska företag. Jag jobbar ju på ett polskt företag. Men jag får vara glad för det lilla. Det är ju bättre än att vara utan jobb. Men om du fick drömma fritt, frågar jag, vad skulle du göra då? Jag får inget annat jobb, säger Elisabeth. Jag kan ju inte språket och jag är inte ung längre. Och städjobbet, ja, jag gillar det faktiskt. huset, jag vet inte om jag det jag vet jag i det jag inte jag vet inte om jag jag inte det jag det Svenskarna har det bra, säger Elisabeth. Jag ser hur fint de har det hemma. De har all slags utrustning. Ja, de har allt. Jag är vid en skola i närheten. Och jag ställer samma fråga som jag ställde där på slottsvägen i Täby. Vem städar hemma hos dig? Jag städar mitt rum själv om jag hinner. Och annars har vi städer ska. Jag brukar helt enkelt städa upp det jag har stackat till. Och sen har vi en städerska som kommer på måndagar. Vad heter hon? Jag vet inte riktigt. Var kommer hon ifrån? Polen, tror jag. Vi har också en städerska som bor hos oss. Eller så här, mina föräldrar de, de åker bort väldigt ofta- så att de kan inte här, laga mat jättebra. och vi har inte lärt oss det än. Så att, då, brukar, då har vi henne. Hon kommer från Afrika och hon städar också. och ja, Hon är som en medlem i familjen som är större. Så hon bor där hon ser? Ja, där bor hon i, k ja. I källaren. lager hon god mat? Mm. Jag gör samma sak igen. Jag följer efter en tjej som jag ser i vagnen på Nockebybanan. Och när hon gått in i huset där hon ska städa så knackar jag på. Och där i hallen står Börje Lundberg, pensionerad kärnfysiker. Det är han som bor här och det är Bachwa, hon som städar, som öppnar. Firman som Baschva städar åt är anlitad av den kommunala hemtjänsten. Hej, Hej. ursäkta att jag stör. Rand heter jag. Hej. Hej! Ursäkta att jag störa, Randy heter jag, jobbar på Sveriges Radio. Ja. Jag, har, jag har frågor om det här med om man anlitar sådana tjänster som städning och ja. får, jag, får jag fråga dig lite om det? Ja, det kan vi få Får jag prata med dig också? Uh, nej, jag måste städa. Jag har du måste tog... städa? Mm. Mm. Ja. Har du jag brott då? Har, jag har idag efter honom jag ska nästa sen jag ska gå till kanoka -Bitori. Nockeby butor ska du till? Ja. ja. du ha ja. finns det topp där. Det är igång. Jag börjar slänga här. För tolv år sedan kom Bajwa från Irak. I nästan nio år nu har hon städat. Det är inte för att jag vill, utan för att jag måste försörja mig, säger hon. Jag har sökt många jobb, och det här är det jobb jag fått. Ja, Vad ska jag göra? Jag måste jobba. Annars jag tycker jag inte om sociala hjälp hjälpa mig. Det är lite svårt. Åh, nu... Vad ska jag göra? Det finns inte jobb. Jag måste jobba. Det Finns inte jobb? Får du? Jag jobbar. Jag tjänar 10, 12, 13 000. Nu 8, 7 000. Klarar du dig på sjutton? Uh, nej, ibland klarar jag inte för mig. Jag pratade med min uh, firma. Jag sa till dem de klarar inte klarar jag är mycket räkning. Jag måste klara, jag måste betala räkningen. Hemma måste jag? då? Vem städar där? Ja, ja, jag städar själv. <laughs> de är definitivt lågavlönade och utnyttjas lite grann. Och man märker ju det att det är i första hand invandrare som kommer. Och de har kanske inga möjligheter på arbetsmarknaden. Ja, det gör mig lite upprörd, men ja. Nu berättar Bachra för mig att just nu så har hon drygt 8000 kronor i månaden. Ja, det är lågt. För det är jobbet hon gör. Det är ju jättelågt. Vem ska stå upp för, för henne? Ja, det är det. Men det är svårt att göra. Det är svårt att göra. Och synnerhet i ett område som det här. Varför är det svårt här? Ja, här är ju... Ja, det är ju... Helt eh, konservativt. Jag menar, det är väl 90% till 99%. Men behöver det betyda att man inte ställer upp för de som har det svårt? Ja, mitt intryck är att eh, solidariteten med andra grupper är noll. Och nästa ställe du ska städa på? Nockeby. Vittorii. Och efter det då? Efter Nocavittoria ska tillbaka till Breding och Skärholmen. Då ska du till Breding och Skärholmen? Ja. Ska du städa där? Ja. Och den resan får du betalt för den tiden? Nej, de betalar inte mig. Vad tänker du om det? Ja, jag tycker det är fasensvunt. Jag tycker det är skamligt nästan. Men vad ska man göra Och detta? Och det här är ju egentligen kommunens ansvar att se till att det där rättas till. Och kräver detta i sin upphandling av de här tjänsterna. På ett fik mitt i stan sitter en kvinna som för nio år sedan flydde från ett afrikanskt land hit till Sverige. Jag har lovat henne att inte berätta vilket land hon kommer ifrån och inte heller säga vad hon heter- när hon kom hit visste hon bara att här finns det fred och snö. Nu jobbar hon heltid med att städa på konferenscenter. Och lönen på 15 000 kronor i månaden måste också räcka till att då och då skicka hem pengar till de som har det värre än hon. Det finns de som har inga föräldrar som jag känner också som jag försökte hjälpa till att ibland gå till skolan och mat, så mycket som jag kan också. Så hur många är det som har fått pengar från din städlön här i Sverige? Om man kan skicka till en person, men den här personen som du, du skickar till ger till de andra också. Så man vet inte hur många som har ätit någonting från det här som ni har skickat också. Så jag vet inte. Om jag berättar för dig om jag ser på min framtid kommer jag att bli ledsen, säger hon. Så jag vill helst inte göra det. Men jag hoppas få det bra här, och inte sen, i himlen. Jag tror att livet kommer att bli bättre. Jag vet inte när, men det kommer att bli bättre än, än som det är idag. Det kommer att bli bättre. Jag vet inte när, men det kommer att bli bättre. Kanske här eller i himlen, men jag hoppas det blir bättre också här innan vi går till himlen. Och när det blir bättre, och hon har fått lugn och ro, som hon säger, och en trygg framtid här i Sverige, då ska hon bygga ett hem för föräldralösa barn. Men jag är jag just har ett hem för de där som har inga pappa eller mamma barn, så kanske någonstans. Kanske i mitt land i Afrika någonstans. Hjälpa dem så mycket som jag kan. Det är någonting som du tänker på att du skulle vilja göra? Det är den första grejen vi vill göra. När om du hade det. pengar? Ja, om jag hade pengar och allt var okej okay för mig det är den grejen som vi ska göra först. Så egentligen skulle du mera hjälpa andra än ja. hjälpa dig själv? Ja, det är den. Jag kommer sist. Jag brukar ha folk innan mig. Det är, det är min personlighet. Jag, jag blir mer glad om mer på någon. Nu går jag till nästa skola. Det den tredje skolan jag besöker. Namnen barnen nämner börjar bli många. Tanja, Sofia, Ledicia, Lucy, Anja och Dieb. Och De kommer från Thailand, Kina- från Afrika, som någon sa, och så Polen förstås. Vilka är de? Vad tjänar de? Hur länge kommer de stanna här? För alltid, eller bara tills de tjänat ihop tillräckligt med pengar? Hur låter deras berättelser om allt de är med om i våra svenska hem? Är vi främlingar för dem? Är de främlingar för oss? Min heter Lucy. Och Lucy då? de är kommit från Thailand. Och hur ser de? Ehm, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men de kommer på fredagar. Hur ser de? Samma person tror jag. Och jag tror att de kommer från Kina eller något. Vad heter de? Det vet jag nog inte riktigt. Svårt att veta. Jag har aldrig frågat. Och så har vi en städare som heter Anja. Städer hon i ditt rum också? Eh, ja, men ibland tycker jag inte om det får hon typ flytta på saker som inte jag vill att hon ska flytta på. Och sen tar jag typ en vecka innan jag hittar det. Och det är dåligt.